Гортаючи підшивку, він водночас сторожким своїм вухом дослухається і до розмови в редакторському кабінеті, де за напіввідхиленими дверима товариш Поліщук саме про щось радиться з Миколою Секретарем. Може, обговорюють план наступного номера? Або знову, як напередодні, виникла між ними дискусія про котрогось із давніх французьких поетів – про якого, крім них, ніхто, мабуть, у нас не чув. Редактор, товариш Поліщук, чий підпис стоїть на останній сторінці «Червоного степу», хоч і прибув до нас з технічного вузу, одначе й на літературі знається неабияк. До Миколиної поетичної творчості ставиться серйозним зацікавленням, чим викликає в Кучубея ледь стримувану досаду. Чи, вірніше сказати, – Заздроші. Кочубий вважає, що нашому секретареві все надто легко дається, що редактор йому протигує, бо коли йдеться, скажімо, про написання передовиці, то Поліщук щоразу віддасть перевагу життєцькому. А хіба ж не справедливо? У поета і перо живе. І хоч виїздить на район він лише в але що діється по селах, йому добре відомо. Життям поет обізнаний не згірше за нашого невтомного добувача фактів. Редактору неприємно, що стосунки між Кочубиєм і відповідальним секретарем напружені, позначені неприхованою холодністю, але що він може змінити? Адже те, що прийнятне для одного, рішуче протипоказане іншому. Під час летучки Кочубий місця собі не знаходить, коли житецький ніби і безлісно, але досить таки дошкольно, візьметься висміювати стиль товариша пісні та його вперті і недоречні знаки запитання. «А чим вони гірші за ваші оклики?» – відгризнеться Кочубий, націкаючи на надмірну патетику миколиних поезій. Газетні підшивки, як ми догадуємось, Кочубей гортає не лише задля розваги, не з платонічного почуття. У давніх підшивках він шукає для себе взірців для наслідування, сподіваючись запозичити, віднайти особливо разючий заголовок для свого майбутнього розгромного матеріалу. Однак цього вечора за відділом не таку підшивку заглиблений, як у перебіг тієї розмови, що точиться в редакторському кабінеті, невже і Кочубея стали цікавити давні французькі поети? Тим часом, у темряві за спиною у себе ми чуємо підозріле шурхотіння. Хладні битися об заклад, що то вже стає начати в гущавині розбуялих бусків Олімпіада Панасівна, збурена своїми вечірніми ревнощами. Зачаїлась і жде, вистежує в освітленому вікні кожен рух свого законного товариша пісні. Недовіру до нього Олімпіада Панасівна носить у собі завжди. Надто ж посилюється її пильність ось такої весняної пори, коли заклично цвітуть буски бузки, і пахощі їхні так килинуть до відчинених всі ж вікон друкарні, де їх зустрічають розквітлі на підвіконні червоні калачики. То Ольжине дбання виростила вдома і принесла калачики-гераньки сюди, на місце роботи, де вони з вікна якось аж заманливо червоніють на вулицю Горять, мов потайний знак кохання до когось Можна, звичайно, зрозуміти підозріливість Кочубейхі Чому Ольга знову зосталась на вечірню роботу? Чи бува недомовлена з Кочубеєм про побачення десь у бусках Або отам у закамарках сіней серед рулонів друкарського паперу? знає Олімпіада Панасівна, який небезгрішний у сердечних ділах її товариш пісня, якби її воля тримала б його вдома, на прив'язі, адже нелегко він їй дістався».